Преди и след Коледа, повечето медии се фокусират в президентската инициатива Българската Коледа, впрочем, родена от един друг президент, не настоящия. Този патрониран призив към благотворителност не беше прекъснат от нито един временен обитател на президентския пост, за и значението на тази инициатива. Отвъд конкретните данни: колко милиона са събрани и за какво ще отидат, и отвъд светския елемент, подчертаван от телевизиите и жълтите медии, а именно концерта, на който: всички удостоени, с честа музиканти, благодарят на президента, който и да е той. Сега търся адвокат Мария Шаркова, експерт по медицинско право. Добър ден, адвокат Шаркова. Добър ден. Президентът помага гражданите да събират благотворително пари за неща, които държавата не може да подсигури на българските деца. Какво виждате вие в този нестихващ процес? В, в този нестихващ не процес аз, за съжаление, виждам а, един каталог на държавната немощ. Защото, ако проследите в годините а, какво точно се осигурява с подходящите средства, вие всъщо, всъщност ще видите един списък от жизнено важни. А, Жизнено важна апаратура, медицински услуги, като рехабилитация, лекарствени продукти, които всъщност представляват списъка на това, което държавата а, в лицето на Националната здравноосигурителна каса или Министерството на здравоопазването с години не могат да осигурят на децата. И тук не говорим а, за някакви високотехнологични медицински услуги, които са рядко срещани много скъпоструващи. Тук говорим за а, основни а, медицински услуги и средства, които, а, без които децата всъщност не могат да живеят. Сега, ако това е демонстрация на немощта на държавата, какво всъщност се случва, когато първият в държавата, именно президентът, е основният гарант за тази благотворителност? В крайна сметка, това, че той е гарант, означава, че парите ще отидат наистина там, където има нужда от тях, защото пък знаем, че у нас имаше и развиване на много благотворителни измами. И това по някакъв начин е важно. Дали това говори и за нарава на използване на всяка една безнадежна ситуация за, как да кажа, за обогатяване на, на някой. Може би за това хората разчитат, че ако даряват в рамките на подобна кампания, поне някой, то първия в държавата е гарант. Първия държават е гарант действително аз по никакъв начин не мога да поставя под съмнение, че тези събрани средства не отиват по своето предназначение, но същевременно гарантирайки това и организирайки всяка година това събитие, той по някакъв начин е гарант а, на безсилието на институциите да осигурят за децата ни а, основни, отново казвам, жизненно важни медицински услуги, лекарствани продукти и други подобни а, дейности, които се осигуряват. А, а, знаете ли, това е изключително абсурдно като конструкция само по себе си, защото вместо да се поощряват политики, които да осигуряват а, основни, а, дори от гледна точка на международните които гарантират правото на здраве и то особено на децата основни медицински услуги всъщност президента и неговата институция е ангажирана с това да осигурява средства да поставя родителите на децата в една изключително унизителна ситуация всяка година да кандидатстват по този ред за да получават финансиране вместо всъщност да държи сметка на отговорните институции защо продължаваме чрез благотворителност да осигуряваме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 Такива а, медицински дейности, които държавата по принцип е длъжна да осигури, без които тези деца, за съжаление, а, могат и да загинат. Или поне са обречени да съществуват по един унизителен а, и жесток начин. Сега все пак с ръка на сърцето, защото има трогателни истории и а, Българското национално радио отразява българската коледа, като се опитваме да показваме реалните казуси, чуваме гласовете на деца и родители, които без помощта по българската коледа наистина щяха да са в далеч по-голяма беда. При положение, че системата на здравеопазването функционира неефективно, нерационално, поддържа дефицити, дали все пак това да се помогне поне на някой и да има някакво насочване на средства за проверени медицински каузи, не си струва усилието. Аз продължавам да питам така критично, за да стигнем до същината на проблема, а той е, както научаваме от адвокатта Мария Шаркова, това, че на практика финансираме здарения, дейности, които по закон би трябвало да са осигурени. Смятате ли, че на практика сме изправени и пред един парадокс, странен пиар на държавния глава, който и да е той, който почива върху липсата на държавни политики? Точно така, изключително добре го формулирахте. И когато съм обсъждала българската коледа с близки, приятели, колеги, всички казват, да, ние разбираме, че е абсурдно а, и парадоксално да има подобна кампания всяка година, която да финансира именно безсилието на държавата, но от друга страна ние виждаме тези истории на хората и осъзнаваме, че на този етап те са без альтернатива говоря хората, които разчитат на помощта от а, българската коледа. И когато ние знаем, че тази година тези хора а, наистина нямат альтернатива, защото други отговорни хора не изпълняват своите правомощия, то тогава на нас ни остава единствената възможност да дарим защото в а, тази ситуация повече от това не може да бъде направено на този етап. И това а, наистина е изключително а, тъжно, изключително притеснително и за съжаление този разговор се води вече много години, тъй като аз а, не съм единствения човек, който критикува а, тази а, инициатива и начина по който всъщност а, а, чрез дарителството се а, а, заместват едни дефицити, които отдавна не трябва да съществуват в нашата здравна система. Всъщност, тези дефицити в здравната система засягат базови човешки права и би могло да влекат и последици като дела в Европейския съд по правата на човека. Това, това случвало ли се? Изобщо има ли практика в тази посока и смятате ли, че рано или късно България ще бъде изправена и пред този проблем, че не осигурява базови медицински стандарти за здравеопазване за най-уязвимите групи, включително. Да, Европейския съд по правата на човека е осъждал няколко държави за нарушаване на правото на живот на а, своите граждани, в случаите в които държавата не е положила достатъчно усилия да гарантира а, функциониране на услуги от най-общо казано в здравната система, които лишават а, пациентите, нуждащите се хора от а, спешна медицинска помощ или такава медицинска помощ без получаването на която те биха могли да бъдат тежко вредени или да умрат. А, има такива ам, случаи, например, с недостиг на ковиози в а, турски болници, а пък ако се а, така загледате в а, дейностите, които а, се финансират от българската коледа, ще, осигури, ще установите, а, че се заплаща, а, например, за апаратура и то отново подчертавам, това не е някаква изключителна апаратура, а базова, без която всъщност а, не може а, да се лекуват качествено деца. Купуват се включително лекарствени продукти, забележете, и се заплаща рехабилитация. Това са изключител важни услуги, които всяка здравна система следва да предоставя. Защото трябва да отбележим, че Европейския съд за правата на човека, разбира се, оставя а, широки граници, в които държавите да преценяват какви медицински услуги да финансират или не, но разбира се, когато става дума за а, медицинска помощ есенциална, жизнено важна, за осигуряване на минимално качество на живот и здраве, то тогава вече държавите нямат такъв широк избор. Аз мога да дам пример с медицинските храни, които години наред не се осигуряват за нуждащи се хора, които без тях ще умрат или живеят по изключително а, тежък начин. А, и едва след а, натиска на неправителствени организации, например в лицето на общност МОСТове, а, се свърши и то от тяхна страна изключително много работа, която години наред не беше свършена от Националната здравноосигурителна осигурителна каса, за да се осигурят за да започнат да се осигуряват, забележете, храни замъждащи се хора. Сега всички знаем наистина колко сериозни са дефицитите в системата на българското здравеопазване и че те са свързани не само с финансиране, но и с може би грешни механизми и осмисляне на това как наличните пари да бъдат използвани най-ефективно, най-неефективно, но за сметка на това най-скъпо здравеопазване. Това е една от констатациите, пред които сме Изправени, а, не от сега, а от много отдавна в България. Междувременно правителството взе решение за построяване на детска болница. Ние знаем колко мъчителен и заплетен а, беше и продължава да бъде този казус, но това като че ли потъна на фона на българската коледа? Имате ли коментар за това? Аз съм в Обществения съвет а, към а Министерството на Здравоопазването, който се състои от а, различни а, представители на неправителствени организации, изявени педиатри, а, колеги също, също юристи и съм наясно с... Със процеса, който в момента се осъществява, за да може да има национална детска болница. В края на годината, ако си спомняте, имаше включително и изказвания на, на депутати, които подкрепиха тази инициатива и някак така предколедно обещаха националната детска болница да бъде построена в ускорени срокове, което между другото може да звучи много захаросано и наистина обнадеждаващо, но всъщност сроковете не могат да бъдат за сметка на качеството, а тъй като смисъла от съществуването на национална детска болница е а, тя да отговаря на всички европейски съвременни съвремени стандарти за съществуване на национална детска болница по принцип, т.е. да се вземат примерите от чужбина и тук разбира се да не излизаме с оправданието, но вижте, понеже не сме Франция или а, Германия, не може да очакваме и да, да имаме такова лечебно заведение. Не, напротив, а, децата както и а, нашите педиатри заслужават да бъдат лекувани и съответно да работят в а, национална детска болница. Трябва непрекъснато да се говори за а, този въпрос и много се надявам, а, много се надявам защото а, се чуват и различни инициативи а, по отношение на това а, включително да има а, финансиране на тази детска болница с дарителски акции. Това, ако се случи, тази болница би била един наистина паметник буквално на държавната немощ наред с българската коледа. Финансиране има, средства има. Това, което до момента липсваше по отношение на националната детска болница е капацитет, умения за управление на, на различни процеси, които да бъдат достатъчно ефективни за да се случи тази болница. Надявам се, че Обществения съвет ще бъде един своеобразен гарант наистина да се спазват сроковете и ангажиментите не вече от страна на изпълнителната власт, тъй като до този момент всеки един министр на здравеопазването започваше от нулата при своето назначаване и затова и процесите се бавят изключително много. А процесите, казвате Вие, е важно а, да си даваме сметка как се случват, а не само какво и колко. Защото като, ви, като, общество, като общество сме се спрели до, до отговора на само два от важните въпроси. А, какво и колко, а не как. А, как се извършва една или друга реформа, как се прави по-ефективна една система, която е толкова жизнено важна, като здравеопазването. И последно, да ви върна на българската коледа, казвате, че българската коледа е а, ярка демонстрация на държавната немощ, каталог на държавната немощ. Какво, според вас, адвокат Чаркова трябва да се направи? Да се преосмисли ли тази практика? Мислите ли, че ще има президент, който откровенно да посрещне тази критика и да се замисли защото пък кампанията, свързана с неговата гаранция, му гарантира медийна видимост. А кой политик е готов да се откаже от нещо подобно? Вярно е, между другото тук само да подчертая или да отворя по-скоро една скоба и да посочи, че ние до този момент нямаме яснота и миналата година вашата колега Надежда Цекулова обърна внимание в една своя статия. Нямаме яснота всъщност колко струва тази кампания и какви са разходите за нейното осъществяване, а, за да можем и това да вземем предвид, когато коментираме ефективността на българската коледа. Тоест, От друга страна, да се съпоставят да. събраните пари с разходените пари в Точно името така. на кампанията, ако има Точно такива така. разходи? Разбира се, да. И това е важно. Смятам, че е важно и обществото да бъде информирано по тези въпроси. А иначе, разбира се, нека да подчертаем. Дарителството и доброволчеството са изключително важни. И те трябва да бъдат подкрепени и поощрявани от институциите, включително, включително и чрез а, различни акции, било на президентството, било то на други институции, които участват в, тази, в тези дейности. А, но, не, но, не на като, е... но не и като заместващи това, което по точно принцип така, държавата трябва така. да прави. Така ли? Да, разбира се, точно така. Това е, това е изключително важно да го кажа. Много благодаря адвокат Мария Шаркова. Критичен коментар за българската коля който може да ни накара да се замислим българската коледа като своеобразен каталог на държавната немощ.